Radioteatret. I Trefitternes dag. Radio spiller Jairus Cooper. Efter John Wyndams roman. Oversat af Kurt Kreuzfeldt. 4. del den i min på. Ham, og så stikker der venstre hånd ind i strappen her. Sådan. Under de ting med jeg skulle være til hjælp for nogen nøjeboksdel til at lagt i de lænker. Det klarer det nok. Ja, der er direkte fra Meyerdal til Festian Avenue. Jeg rådede til ikke at holde deres gruppe på semesterkost. Der var råd drenge imellem. Fjerde del. Sporet tabt. Den første morgen på hotellet ved Swiss Cottage opdagede at jeg to af de syge var døde i natten's løb. Desuden var tre til blevet syge. Jeg gjorde det så bekvemt for dem som det nu var muligt, og så gik vi ud for at finde noget at spise. Jeg gik i spidsen, stadigvæk lænke til Mac og Alf, resten af flokken fulgte efter i gåsegang ved at man hånd på skulderen af manden foran. Alf optrådte som kommanderer så chant for, at de ikke skulle falde over hinanden. Venstre, højre, venstre, højre. Et, to, et, to. Jeg løfter snæverne. Venstre, højre. Hvor er vi nu, mester? En sidegade. Pas på, at det går ned ad bakken. Der skulle være nogle butikker længere nede. Ja, ja. Vi vandrer rundt som fortabteshjæl. Ja, du ventede det, Anne. Hvis vi tog håndjær nærmere, kunne jeg køre omkring, til jeg fundede et godt sted. Så kunne jeg hente jer, så kunne vi læse vognen i en På den her måde kan det ikke undgå at blive langsomme langsommelig affære. Det kan da nu være noget om, Mac. Ja, en smart måde at stikke af på. Ja, det kan også være meget rigtigt, men... Uh... Hvis jeg nu gav mit ord på, at jeg ikke ville stikke af. Hverken de eller nogen anden så er en klink værd. Vi lever i junglen nu. Hold så takt den, hold så du kommer til et hjørne. Gør klar til at dreje til venstre. Ja, du kan bare sige til. Stop! Kom nu, vær god. Skal er lige stille 100 meter længere ned end gangen? Er det nok, der vil fylde en lastform? Så må de være uden for deres distrikt. Det er i hvert fald ikke noget for vores gruppe. Anførende en rødhåret fyr med rifle. Kan se dig ned jer Hvor er det? Hvad sker der? Mack er ramt. Bed om, skynd lidt tilbage. Kom her, Mark. Lad os løbe. Nej, nu kommer hen mod os. right, jeg har taget ramt af Mac Vi er ikke længere tage mere. Kom så. Den vej. Så vi kommer med hjørnet. Herinde. Hvad er det? En have. Det er hoved. Han skyder alle sammen. Nej, det er kun mig, han var ramt på. Hvor er nøglen til med med den. du øh, øh, her mig. Hvis du giver mig nøglen, så slår jeg ned. Her. Værsgo. Tak for at holde så ganske stille. Blænne værne overhovedet ikke interesseres for os. Jeg har en stok her. Kom så. Okay, det er dig, der har kommandol. Men vi ved at fortælle mig, hvad der sker. Det er det værste, at man ikke aner, hvad der foregår. Han er cirka et 500 meter foran os. Og de andre er lige så langt foran ham. De famler sig frem på begge sider af gaden. Nej, han kan jo ikke forsøge på at hente dem. Han vil sikkert se, hvor de går hen. Sådan kan der hukke vores lager. Hvad sagtens? Nå, det er en retning, ja. Hvor var det? En af vores folk er blevet syg. Han vakler, tak Så nu falder han om. Kom her, ikke Den sig til ham. Stå og se på ham Smid dig, han skyder vores Nej, ikke bare så, han skyder den syg Nu kommer tilbage, bliv ved med at gå ah. Nu har han drejet om hjørnet Kom så her vi må have på, hvis vi kan have de andre tilbage til hotellet, inden de bliver spredt alt for meget. Jamen, men det siger du ikke, du må Jeg kan ikke. Jeg tror jeg vil tage håndjernene på. Men nu, når jeg er fri, så føler jeg et mægtigt ansvar. <laughs> det skulle mærkeligt have hørt. Han var fat op på stedet. En, to, tre, 4, 5, 6 Det stemmer. Og så bagud om til bagsmækken. Har du nummer et, Alf? Ja, yeah. okay. Op med dig, gamle. Hvad? Ja, du føler bare efter sådan. Og næste mand. Ja, hvad venlig jeg går gå frem i vognen? Og lad være med at sparke ud på konduktøren. Han gør sit bedste. <laughs> Nå, og en til jer. Ja. Var det så hele banden Lager? Ja, så er der ikke flere. Op med bagsmængen. Jeg er efterhånden helt færdig til det her. Øvelse mester. Nå, nu skal vi se, om vi kan finde tilbage til førerhuset. Her er baghjulet. Benzintanke. Tringbrætte. Okay, så er jeg Hvor mange er vi jo? 15 her Og 12 kvælder hjemme på hotellet. Det er 27. Og fire syge, det bliver 31. Vi var 53, da vi startede fra fire dage siden. Jeg er der virkelig kun gået fire dage. Hvad tror du, det er, de for alle sammen? Jeg ved ikke. Det kommer for hurtigt til, at det kan være tyfus. Måske pest. Okay. Til synlig lyset. de fleste af vores problemer. Det kalder jeg kontaktformuleret galgenhumor. <laughs> Nå, ja. Jeg men... må jo prøve at holde humøret op. Hvad skal vi prøve på få jagt efter i dag? Dose kiks. Det er rent petroleum. Vi fik 60 af de der petroleum i går. Vi skal have mere endnu. Meget mere. Nå, til hvad? Vi har ikke tid til at grave. Nå, no, nej. Rigtigt. er ja, ikke fordi det gør nogen særlige forskel. Det er mere en smagsag, end egentlig et spørgsmål om dukt. Netop. op. <laughs> var du med i krig? Nej, jeg var får... Ja, jeg havde aldrig troet, at London skulle komme til at minde mig om Faraday's tog dage efter slaget. Hvor skal vi hen dag? Mod Hampstead Heath. Der har vi ikke prøvet endnu. Så kan vi samtidig få lidt frisk luft. Det er kedeligt ikke, ikke er brænke hold i dag. Så kunne vi have kørt gratis med radiobilen. Du tænker da også på alt, hva'? ser lidt bedre ud herom. Nej, mod. Der ligger mange døde rundt om flere, man ser de fleste andre steder. Er der noget i butikken? Det ser det ud til. Jeg andre måler blive på vognen, til at se hvad der er derinde. Der har været enorme dækter i ret meget. Jeg bliver lige stående med til at se, hvad der er i en bagved. Bill! Bill! Trafitter! De angriber vognen! Spring ned og løb efter bilstemmen! Denne vej! Denne vej! Hurtigt! Kas på vinduet! Gørneem? Bracho? Bracho? Williams, yeah. Foster, Barlow, yeah. Travers, Kenticott, Dean, Forbes, Smith. Ja. Yeah. Så er der ikke flere. De har ikke råbt mig op. Hvor oh, det altid, Lucy? Er der flere kvinder ovenpå? Nej. Så er vi syv i det hele. Og det er alt sammen min skyld. Hvordan regner du den ud? Jeg burde have tænkt på, at der ville være tre fitter netop på Hampstead Heath. Jeg skulle tage med. Man kan ikke tænke på alt. er fik tre fitterne kun på otte mand. Du ved selv, hvad de andre døde. Ja. Er der noget, jeg kan gøre for nogen? Ellers så vil jeg gå i seng. Nej, Bill, vi har, hvad vi skal bruge. Det er mærkeligt med de uger, der bliver ved med at gå. Tjek. Ja. Dem, der ikke gik ved elektricitet, bliver ved til værket at ud. Hallo, er, er Nå, jeg har God morgen, Nå, er du vågnet op. Hvad var det, den slår? Det ved jeg ikke. Det må være omkring 8, efter hvad jeg kan være personen. Hvor er de andre? Stukket af. Hvad? Jamen, øh... Lucy blev syg i nat, og så gik der lidt panik i de andre. De sagde, at han var smittefarlige, og så skred de for at finde en sted værd. Og hvad med Lucy? Hun døde ved to tiden. Hvorfor vækkede de mig? Vi prøvede, men det var overhovedet ikke til, fordi vi... Og for øvrigt kunne du ikke have gjort noget som helst. Nej, måske ikke. Men jeg kan alligevel ikke lide den tanke, at hun lå der helt alene. Jeg var jo. Ja. Hvorfor forresten? Fordi jeg altså ikke var god. Jamen, hvorfor ikke? Du tror måske ikke, at jeg har smittefarligt. Det tror jeg, der er alle vegne. Nu så synes jeg heller ikke, at man sådan bare kan stikke af, uden at sige noget om det. Hvad gør vi nu? Vi tager os noget morgenmad og så kører vi ind til Westminster. Og prøver på at finde dine ninde? Rigtig gættet. Så var Bridge Road uden for biografen. Hvis jeg siger, bare vidste, hvordan hun har grevet sagen an. Formodentlig på samme måde som vi. Hun har nok fundet et hotel, der går brug som hovedkvarter. Der ligger et lige ved stationen. Ja, lad os først prøve det Hvor kører vi nu ind? Det er Eggleston Street. Der er hotellet, og der står en kvinde udenfor. Er det ene? Nej, det er en gammel kone, men hun er i live. De, her. Det er mine, mine de får ikke meget glæde af den der med kaffe i her nu skal jeg åbne den for dem giv mig den, giv mig den, giv Har de været sammen med en gruppe? Giv mig Jamen fortæl mig om de har været med i en gruppe Ja, jeg ja. har gruppen ledet af en ung pige? Giv mig dåse Ja, de skal nok få den, men var der en ung pige med, der kunne se? Ja Hvad er der sket med en? Alle de andre blev syge og døde, og så gik hun sin vej Hun ville have mig med, men jeg ville ikke Hvad sko det gav? Hvornår skete det? I går, må så få min dåse Er det alt, hvad de vil? Ja, jeg er kommet som mænd Værsgo, jeg har åbnet den for dem. Hvad er det? Det kan jeg godt fortælle dig, makker. Selvom jeg ikke kan se hende, de er også syge herinde. Vi må hellere komme afsted. er skynd dem. Og oh, oh. jeg er da bare så solgen. Nu kan det være det samme. Oh. Den unge pige, hun var en god pige. Hun blev hos os. Oh. Oh. skøn Kør, kør, skøn Så er vi, hvor jeg så hende sidst. Universitetet. Jeg er der nogen derinde? Ikke så vidt jeg kan se. Der holder en egentlig lastvogn. De er nok kørt ud af byen. Ja, sikkert. Har jeg ved nede der senere selv på porten. Jeg går ind og ser hvad der står. Nu på trefigterne. Ja, jeg tager geværet med. Nej, forresten er jeg våben. Der kommer nogen. Du må ikke blive her. Ja, jeg går du ikke for langt væk. Hænderne op, vi stårne. Det er jo Mr. Koger. Det er mig. Tag det bare roligt. Jeg er ikke ved Hvad Er de ude på et nyt lille overfald? Nej, jeg har fået nok. De døde alle sammen. Det gjorde mine også. Men ja, vi prøvede der siden nu engang. gang. Metoden var bare forkert. Jamen. Jeg troede, den var den rigtige dengang. Det var ikke gået op for mig. Det må være ligesådan over hele verden. Du er almægtig, når man tænker på New York. Hvad vil de så gøre nu? Prøve at finde de andre bøger om forladelse. Har de set den adresse? De har efterladt sig. Nej, jeg var netop på vej hen for at se. Her går en tyndsam ved The Vices. Det kan vi ikke nå, inden det bliver mørkt. Nej, jeg havde tænkt mig at af det her at tage sted i morgen tidlig. Hvis de tager lastvognen der, følger jeg efter i den anden vogn. Kunne vi ikke nøjes med lastvognen? Ja, har en passager med Alf... Alf, har din gamle ven Kogger. Alf! Han er nok faldet i søvn. op, Alf. Nej, Kogger. Jeg sover ikke. Hold jer væk, vore Bill. Her. Jeg har fået sygdommen, Bill. Nej. Nej, I skal ikke prøve på at flytte mig. Hold jer væk. Vi må en tidligere døde for bordet. Det er også strålende efter det med at holde sat i. Skal jeg skal have tak for alt, hvad du har gjort for mig, Men Jeg håber, du finder din pige, hvis I bare lige... ...vægge mig noget vand. Nu skal jeg hente noget. Hvad er den, du brød? Det vil ikke så dumt. Klokken er halv et. Vi er endnu et godt stykke vej siden i morges. Hvor omtrent er vi? Et par kilometer, før vi skal dreje ind på A361 for at komme ned til Devices. Jeg har godt varmt. Va? Ja. Skal vi se os ud i græsset og spise? Vågen mm, med trafitterne. Hvis der skulle komme nogen, kan vi se den på lang afstand i det her landskab. Det er det held, vi har de trafitgeværer. Det er ikke noget med held at gøre. Jeg har personligt læst den på vognen. Man synes, jeg lider er overdrevet Kiks? Ja, tak. Hvad har vi at komme på? Lever på stand. Skal vi have en øl? Ja, her er åbneren. <laughs> Hvor har du fundet de flotte krus? Ja, til nævn om klubben. Biskopper <laughs> og andre fine har drukket af dem. <laughs> <laughs> er, jeg, jeg føler mig meget bedre tilpas i dag. Det er fordi, vi er kommet væk fra London. Ja, herude ligner det hele en ganske normal sommerdag. Bortset fra, at der ikke er nogen trafik. Ja. Der var egentlig en grusom masse mennesker bunket sammen på den her ø. Du måske fortælle mig, at det faktisk var det bedste, der kunne ske. Nej, men før eller siden måtte der er sket noget. Det sagde Michael Beatley også. Hvem er det? Det var lederne af universitetets gruppe. Det er nogle meget interessante teorier, som jeg er spændt på at se omsat i prægset. Nu skulle øst være. Det må være inde bag den mur, der. Det ser i hvert fald foran ud her i en kørsel. Wow. Hvad går det her ud på? Et overfald? Lad venne sigt på os med den der. Ja, det er her herrekontant som. Tag da i hvert fald fingeren væk fra aftrækkeren. Hvor kommer de fra? Og hvor mange er de? Vi er kun os to. Vi kommer fra London for at slutte os til gruppen. Hvad er der på vognen? Fødevarer, og mad andet. All right, kør ind. Meld dem hos Miss Dorant. Hun er i spisesalen. Hvor er Michael Bille? Det ved jeg. ikke. Miss Dorant har ledelsen her. Henvend dem til hende. Hvem er hun? Så ved jeg, husker var det hende, der protesterede kraftigt imod planerne om flere koner. Hvis hun reagerer her, så må der være noget galt. Det får vi at se om lidt. India, I kan godt servere det nu. Jeg var ənsker dig. Miss don't. Ja. Vi er lige kommet fra London. Kunne vi kom til tale på men Et øjeblik. De kan godt servere større portioner, Pamela. Vi skal helst ikke have noget til over os. var drejer det om. Mr. Coker, jeg ja, er som sagt lige kommet. Vi vil gerne høre lidt om hvordan landet ligger her. Mr. Coker. Var det ikke dem der arrangerede overfaldet på universitetet? Jo. Jeg vil en gang for alle sige dem, at den slags brutale metoder er der ingen brug for her i vores samfund, og vi har absolut ikke tænkt os at tolerere dem. Hvad er det her samfund egentlig for noget? Hvor er Michael Beatley og alle de andre? De bestemte sig for at tage videre. Hvorfor? Fordi vi gjorde det helt klart for dem, at vi i hvert fald er nogle stykker, der ikke ønsker at slække på vores moralske idealer. Jamen, hvorfor blev de andre, der tog videre, ikke dem? De udgør dog en mindretalsgruppe, mens de andre må betragtes som hovedgruppen. Af rent praktiske grunde var det mere hensigtsmæssigt, at de tog videre. Hvorfor? Jeg har virkelig ikke tid til at svare på alt. De kan blive og hjælpe os, hvis de ønsker det. Hvis ikke, må jeg bede dem tage afsted igen snarest muligt. Men alle de mennesker her er der ikke fra London, er det? Nej, det er folk herfra. Alle sammen blinde? Ja. Hvor mange kan se? Vi er syv i alt. Hvor med Miss Platen? Hvem? Josella Platen er hun her. Nej. Der er Peggy ude ved porten. Pamela, Monica og Cynthia som serverer. Og så Betty og Rosemary, der er på trafikpatrulje. Det er alle dem, der kan se. Vi har ikke nogen, der hedder Josella. Ja, altså udelukkende kvinder. Alle de, der kan se. Ja. Det vil sige, at alle mændene valgte den anden del af gruppen. Og det er grunden til, at de andre kørte videre, mens de blev her. Naturligvis. Der skulle jo nogen til at køre lastbiler og læssede dem, og så var det jo indlysende, at det måtte blive dem, der tog afsted. Og derfor vil ikke kunne klare den bare tre måneder. Hvad mener de med det? I bedste fald har jeg ingen, der er noget som helst praktisk. De kører altså fortsat her på god vilje og håber det bedste. Hvordan vil de for eksempel skaffe mad til alle disse mennesker? Vi har tænkt os at sende patruljer ind til devices for at samle forråd. Og, smidt og pest. Lyt til et godt råd Hold dem væk fra byerne. Der er også adskillige butikker i landet. Ja, de tror, der er nok til et forbrug for så mange mennesker. Måske. Og hvad med næste år og året efter? Hvad vil det gøre til den tid? Hvad vil det leve om ti år, hvis trefitterne ikke har gjort der med dem forinden? Vi sætter vores lid til Nej, ja, De skulle heller gå i gang med at bygge en mølle nu med det samme. Det var ikke mange uger før, at veden for fanden, mennesker kan de ikke indse, at de simpelthen må ændre hele deres tænkemåde, eller skal de neden om at hjælpe. Jeg kan forsikre dem for, at vi har i sinne at tænke, som vi altid har tænkt. Ja. Og hvis de er uenige med os, er de mere end velkommen til at slutte dem til Mr. Beatley og hans vander. Hvor de tagen? Jeg ønsker måske også at trække dem tilbage. Jeg ønsker at finde mest pladen. Jeg mener at jeg har set hende. Hvor er Bikli-gruppen taget hen? Det ved jeg virkelig ikke. De må da opgive en eller anden adresse. Hvis de har husker jeg den ikke. Jeg har en formodning om at de ville til Dorse, det sted nærheden af Biminstor, og nu må de have mig undskyld. Jeg har en hel del at gøre. Monika, vil de begynder at samle sig derfra, så kan nogen af dem ikke blive. Nå, Bill, hvad siger du så? Hvor langt er der til Biminstor? Yeah. Ja. <laughs> Hvad fanden er det, der egentlig sket med hele Englands befolkning, Jeg mener, man kan forstå, at de store byer har fået alle mulige epidemier. Men jeg havde regnet med, at der var levende mennesker herude på landet. Der er vel sket ulykker her også. Og selvmord. Det er ikke det omfang. Nu har vi snart kørt 80 kilometer uden at se et levende væsen. Bortset fra nogle få. Og en fans, Mads Ja, den bliver der flere og flere. Nå, du har også lagt mere til. Hvorn kan det være? Ja, jeg spekulerer meget. Det ja, aner det ikke. Nå, hey! ja, der skulle vi alligevel oplægge og se lige levende menneske igen. Hvor er han? Over på krogen. Oppe på første tal. Jeg kommer nu! Når han er lige, hvorfor er der så ingen andre, der er? Ja, aner det ikke. Han har vel holdt hovedet koldt til forskel fra de andre. Nå, vi kan lige sgu se, om vi kan redde os en drink. Hey, er de der? Ja, vi kommer. Lad på, der er en trafik. Ah! Giv den en gang havn. Er han død? Ja, han er anbragtet sig for døren. Næsten som den ventede på ham? Næsten. Men det kan da ikke være tilfældet, det er jo planter. Og det kan, de kan da ikke tænke. En af mine venner, der har studeret meget indgående, var ikke helt sikker. Han mente, de kunne tale sammen. Hvad tror du? Jeg ved det ikke. Han sagde også af evnen til at se, var menneskehedens eneste forspring for trefitterne. Jo, men hvorfor dræber de egentlig mennesker? De kan jo ikke engang æde dem. Hvis de venter længe nok, kan de drikke dem. Opsur os i flydende form som en hver anden plante Hjerteligt tak Den lille opløsning tror jeg Jeg vil skylle ned med en stor kop Nej, det vil jeg alligevel ikke Der har vi to til Lad os hellere komme væk Bilminister ønsker alle hensynsfulde bilister velkommen Jeg så der også er andre, der gør det det, der skyder? Lige hvor de er, sidder helt stille. Hvad fanden er meningen, Er ravnene nu begyndt at hukke øjnene ud på hinanden? Hvor mange er I? Kun os to. Vi er ganske ufarlige. All right. Kom bare ned fra vognen. Så kan I godt komme frem. Alt er i orden. Hvem er de? Og hvor kommer de fra? Kan de fortælle os noget? Er der egentlig sket? Er de virkelig ikke klar over det? Vi ved kun, at vi var impliceret i et bil sammenstød for en uge siden og blev indlagt på sygehuset. Da vi vågnede næste morgen, var alle blevet blinde. Jeg hedder for øvrigt Stephen Brandl. Jeg er vekselærer, og det er vetter Paul en bekendt af mig. Og sit der er radioforhandler Glæder mig Mit navn er Bill Mason, og det er Jack Kokum Hvad med de andre? De ligger oppe på slottet med brækkede ben og så videre Hvem? De andre implicerede i samme stødet Men har de ikke truffet en større gruppe under ledelse af Michael Bidley? Overhovedet ikke Og vi har været en rundt i 30 km sammen kreds det gamle fang, vi er blevet forbet. Ja, den velsignede Miss Donald Hvad fanden havde Hvad om de gik mere op på slottet, så kan vi udveksle erfaringer og oplysninger Det lyder fornuftigt her har jeg har placeret et maskingevær i vinduet, så det dækker hele indkørslen. Og en mortar til at ordne den del af parken, vi ikke kan se fra buskassen. Dermed er denne side af bygningen sikret. Ja, mod hvad? Der vil ganske givet blive ballade før eller senere, når der bliver knaphed på var i byerne. Vi venter at komme ud fra Bandor for alt, hvad det skal være. De har ikke set, hvordan det står til i byerne. Der er endnu mere mennesketomten på landet. Mener de, der er slet ingen derinde? Ja, min skat. Det er lige netop, hvad han mener. Det beviser, hvad jeg hele tiden har sagt. Vi kan ikke gøre andet end at vente på amerikanerne. Hvad for amerikanere? Ja, der måtte komme nogen før eller senere. Jeg mener, som ligesom under krigen og Marshallhjælp og alt det der. Denne gang kommer der ikke nogen. Hvor vil de det fra? Ja, det ved for jeg, fordi de også var ude og glo på den komet, eller hvad det nu var. Det er lige så dårligt stille som vi. Måske være. De havde betydeligt flere traffiter og næsten ingen konserves, efter alt det blev typt Jo, men alligevel, det er da dem, der er amerikanerne, ikke? Jeg mener bare, før eller senere må de da komme. Kan de virkelig ikke få ind i bolden, når der ikke er nogen amerikaner? Men Det må der være. De får hende aldrig overbevist. der en drink, min skat, på de stille. Jeg tror i hvert fald på det. Det er derfor, der ikke er noget høre på kortbølge. Det er sgu i chokerende. Hvad fanden gør vi? Vente. Nej, vi kan ikke for fan. Åh, oh, oh. ikke den to over en dag. Ja, undskyld, ja, jeg går lidt op en gang i mailen, ja. Spørg Ja, han er grov i munden, men god på på. <laughs> det var for øvrigt, det der redde mit syn, det har jeg ikke fortalt dig, vel? Jo, den aften, kometen kom, var jeg i Rotherhide for at lave det Midt under det hele kom politiet, og jeg må gemme i en kælder hele natten. <laughs> Forbrydelser betaler sig samtidig. Jamen, hvis vi ikke vil blive, hvor kan vi så hen? Jeg vil foreslå til en hvor vi lige er fra. Hvorfor? Ja, Bill, jeg ved, du vil finde din pige, og derfor er god grund til at farte landet rundt. Og for os andre kan det ikke betale sig at blive her til alle forsøgninger, jeg har Åh, oh, det vil nu tage nogen tid. Måske, men inden den tid må vi være selvforsynende. Der har gode landbrugsjord her på egen Men vi er ikke nok til at dyrke den. Ja, vi kunne da gøre et forsøg. Det er ikke nok. Vi må se i øjnene, at det her vil vare til evig tid. Vi må bygge en helt ny tilværelse op. Og en af de ting, mennesket absolut må have for at gøre fremskridt, er fritid. Tid til at lære, til at studere, tænke og eksperimentere. Vi er fem mennesker her. Og måske kan vi blive et på stykker til, men det er ganske udstrækkeligt. Det vil sige, at vi enkelt deres må slide og leve fra morgen til aften, bare for at holde sig i livet. Der har jeg masser af maskineri vejen. Ja, men om ganske få år er der ikke mere benzin og olie. og så må vi til at indfange heste og lave opdret. Og senere må vi så lære os at udvende jern og smede hestesko. Og når der ikke er flere ster rimt lys, må vi leve i mørket, til vi finder ud af, hvordan man stører lys. Vi er så heldige at have en kapital og tæer på i nogle år. Men hvis vi ikke benytter os af den chance, der giver os for at lære noget, ender vi som primitive bønder og børn som vilde. Og deres børn igen vil være tilbage, i og... Øh, men øh, hvad gavn har vi at tage til netop Tintjøben? Der er samlet over 60 personer. De fleste af dem er blinde, men de kan trænes op til at hjælpe. Vi kan blive et samfund, som vokser og udvikler sig, i stedet for en desperat garnison, uden nogen som helst fremtidsmuligheder. Vil I være med? Ja. Ja, jeg vil i hvert fald. Ja, Ja. Det er, det, tjensum, er det et meget lille sted. Det er med på alle de bedste amerikanske landkort. Lad os drikke et glas på det her. Men Stånd vil få sit livs overraskelse. Ja, hvis hun ikke på, sig om den, så kan hun tage sig anvendt trafit. Har de haft meget besvær med trafitterne her? Ja. Det kan de tro. Vi har fundet noget, der virkelig kan skræmme dem. Ja, da vi var over i Bovington for at skaffe våben, tog vi også et par flammekastere. Når først de har fået en tur med, sådan en holder de så pænt på afstand. Ja, ild er det eneste rigtigt. Man kan skyde på dem hele dagen, nu når du rører dem. Er det gode ved at landskabet er mere åbent. Man kan se milevidt ud over bakkerne, og det er ikke så nemt for, at man sig ind på en og Hvad er der, Bill? Bakkerne? Jeg kommer til at tænke på noget, Gisela sagde. Er det deres veninde? Ja, da vi i London talte om, hvor man kunne tage hen, så sagde hun noget om nogle bekendte, der boede på de store bakker i nærheden af kanalen. Der ville hun tage hen. Og jeg er næsten bombesikker på, at det er det, hun har gjort. Hvis hun ikke. Hvad? Nej, ingenting. Jeg ved godt, hvad du ville have sagt. Og synes, ikke er død af pest. Det kan jo tænkes. Men under alle omstændigheder, du starter i morgen tidligt. Og jeg ønsker dig held og lykke på turen. Det var fjerde del af Giles Coopers i Tre Fitternes Dage, et radiospil i seks dele efter John Wyndhams roman, Kurt Kreuzfeldt har oversat. Personerne var Bill Mason, John Han Petersen, Alf Aikok, Mac, Jørn Bukhøj, Lucy, Bente Vestergaard, Koker, Jens Østerholm, og Miss Dörrendt, Lise Thompson. En videre medvirkede, Anne Birgit Garde, Niels Henriksen, Kæt Mundt, Søren Rode, Ellen Margrethe Stein og Ole Søgaard. Lydteknik Fint Kvist. Instruktion Søren Melson.